פרק י"ב: "סבבוני וכחש אפרים, ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רג עם אל ועם קדושים נאמן. אפרים רועה רוח ורודף קדים, כל היום כזב ושוד ירבה, וברית עם אשור יכרותו, ושמן למצרים יובל. וריב לה' עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו וישיב לו. בבטן עקב את אחיו, ובאונו שרה את אלוהים. ויעשר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. ואדוני אלוהי הצבאות, אדוני ואתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמור, וכבה אל אלוהיך תמיד. כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב, ויאמר אפרים, אך עשרתי, מצאתי און לי, כל יגיעי לא ימצאו לי עוון אשר חטא. ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים עוד אושיבך ואוהלים כממועד ודיברתי על הנביאים ואנוכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה אם גלעד עוון עכשיו היו בת גלגל שברים יזבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדיים ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר. ובנביא העלה אדוני את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. הכעיס אפרים תמרורים, ודמיו עליו יטוש, וחרפתו ישיב לו אדוניו.